Euskal Herriko Herrri elkargo bateratu baten inguruan informazioa zabaldu. Hori da batera plataformaak hainbat ausapez eta hautetsien laguntzarekin abiatu duen ekimena. Astelena ontan hendako gaztelozar plazatik autobus bat abiatu da eta datozen egunetan herri herri ibiliko da informazioa zabaltzen, kotxe ezenro hendaiaakoa auapza. pe egan dibuek sommisttoak? Nuzodien zio ez egite Euskal Herrriak historiarekin itzordu batu.go uh, kupe zen D PCI donck uh, unik uh, des, nahi du hendaileko herriko kontseiluaakzerukobiri izan Euskal Herri elkargo bateratu baten alde boskatuko duela bihar. Bizan boku zio ZPCCI gure sustengo osoa erakutsi nahi dugu ekimen honek baterako kideen ondoan autetxe eta uzapez batzuk izan dira hauen artean, Zena roentzun dugun bezala, endaileko hauzape sozialista, eduta Peiuko Duarte lapordeko elkargoko presidente eta Doni Bane loitzuneko hauzapeza.